Ja, nu kommer ni få läsa imorgon att jag har åkt hit på en smäll här. På en anläggning här och får betala en del pengar. Och det så är det ju att vi ska betala de här anläggningarna men det är egentligen Migrationsverket som betalar. Men när de inte kommer med rätt siffror så stämmer de om oss istället och vi får ta smällen. Men det är bra att vi har fått det här på bordet och visat upp hur jävla sjukt det är med det här ersättningarna. Vi ska ha en diskussion med Migrationsverket, men det är många som har fått gå till konkurs för att Migrationsverket inte betalar ut skador på flyktingförläggningarna. Eh, det är ju självklart, om en ruta går sönder så kostar ju en x antal kronor. Då kan man inte skriva av den med 70% bara för att den är 30 år gammal. Det är den principen man använder och det där vänder sig många emot och bland annat så gjorde de det här som är ute nu från Uppsala här. Att de inte får betalt för skador som har uppkommit. Och det är jättesvårt där att sitta mitt emellan alltihopa. Nu hoppas jag att vi kan komma framåt och där staten tar sitt ansvar för anläggningar som blir förstörda. Jag förstår att jag kan åker på en del också men den stora smällen ska staten ta när anläggningarna blir förstörda. Det är jag som får sjavortera i tidningarna naturligtvis och det var bra från de avundssjuka kanske tycker då att jag tjänar det lite för mycket en gång i tiden men jag sa hela tiden det kostar att lägga ner också. Och de kostnaderna kommer nu för oss en del. En annan sak som var lite tråkig det var att Skövde spelade inte bra mot Severhov och fick i andra matchen. Avgörande match i veckan här nu mot Severhov borta. Ja, det är Skövde, Skövde det här. och skum mellan Skövde och Sevahov är Larov och deras hållvakter, Isläsken, mot Mätörs Han har gjort fantastiska rättningar. Ändå har det varit ganska bra, men det hjälper inte. Ett dag som har en lilla extra i de som vinner. Jag tror det blir oh, oh eh, Jag har ju lite svårt, Sävehov är ju för mig delvis också. För att min dotter bor där och mina barnbarn spelar faktiskt i de här fliktlagen. Och de är ju fantastiskt framgångsrika. Utan om de nu går vidare så har de varit med i åtta utav nio finaler totalt. När det gäller pojkar, juniorer och seniorer. Tjejerna är i final och killarna är på väg, om inte Skövde vänder det. Men då måste man markera Larholm, för det var han som var skillnaden. Jag tror att han var involverad i runt 15 mål, och det är ju otroligt i en handbollsmatch. Eh, ingen gjorde någonting, ingen markering. Däremot så var Sevahov smarta, de markerade den viktigaste spelaren i, i Skövde. Men eh, det stora felet var ju att man missade tre straffar och missade öppet mål fem gånger. Det håller ju inte en match. Det är ju så att Severhov spelar med en annan idé. Det är att ta bort målvakten och spela med en man mer. Och kan man då ta bollen som själv gjorde många gånger så måste man ju se att målvakten har lämnat och skjutat på målet. Ja, de gjorde det två gånger men det gick ju inte. Och tre gånger såg de inte ens en gång. Där avgjordes matchen. Om man ändrar det så kan man faktiskt ta Severhov här faktiskt. Även på deras hemmaplan. Det är jag helt övertygad om. Vi får se hur det går. Jag är i alla fall lovad av Sevehovs starka man att få se finalen i Göteborg. Och det ser att bli spännande. Sen har jag läst tidningarna naturligtvis. Och inte med detta så har folk reagerat mycket på att en socialist som står för det värsta krigsförbyggelserna i tiden kallar Åkerson hela tiden för brun och även KD och Moderaterna åker med där. Alltså det är inte klokt att man får hitta på såna grejer och säga det i tv utan tillsägelser. Sen har jag, håller jag ju med totalt Åkerson när han kritiserar eh, Löfven och gänget för att inte göra något åt islam. Irrlärarna så kommer vi i islam, inte allt naturligtvis, men mycket. Måste ju få ett stopp. Och nu vågar man inte ta i frågan överhuvudtaget såsom man låter de här fundamentalisterna använda islam för att skapa en helt annan värld än vad vi är vana vid. Sharia-lagar till exempel tror jag inte någon vill införa i Sverige. Men det finns tecken på att de har lyckats inflottera sig i partierna. Vi såg centerpartiet hade två stycken i en tingsrätt som satt och dumde folk efter de här lagarna. Och eh, ingen pratar om det här överhuvudtaget. Ingen pratar om just islam, faran. Man pratar bara om nazismen. Det är ungefär samma sak om man använder det på fel sätt. Eh, och även det vänsterpartiet stod för en gång i tiden, stalinismen. Det är ju det värsta som har funnits. Eh, men man måste sluta i diskussionerna och prata om såna här saker och istället prata politik. Det är det folk vill höra. Och det är lite roligt att de som är motståndare till EU Det är de som går bäst i valet. Det ska vara lagom av allting, inte ensidigt bara ta till sig allt vad EU säger. Det är ju därför Brexit finns. för Engelsmännen tröttnates ut på allt det här som var via dem i påprackade flyktingpolitik och liknande. Och det här går inte att göra så mot länder. Sen sitter man och trackar de länderna som kanske inte ställer upp på det här helt och hållet. Till och med Österrike man på. Som har en annan agenda. Och tror inte på, de tror på sin politik. Och därför är det lite roligt att se det här EU-valet faktiskt. Det kan bli en värdemätare för de andra partierna. Att man måste börja prata över gränsen. Och vi ser nu, där kommer den ena rapporten efter den andra. Greta Thunberg ute och pratar. Politikerna blir skitnervösa. Och man struntar i vissa stora klimatbovar som fartygen till exempel. De har fått gjort en egen mätning så det visar sig nu att de förmodligen släpper ut mer än vad flygplanen gör. Men man pratar bara om flygplan. Och jag är fortfarande inne på det här med Greta Thunberg som åkte tåg i Tyskland. Jag tycker man ska ta reda på hur mycket det orsakade i Tyskland skada genom kolet. För det är nämligen så man får elkraften i Tyskland genom kol. Så det är definitivt inte någon alternativ till det andra. Det vill säga både diesel och bensin och alla andra utsläpp. Nej, det får inte bli den här paniken som är just nu. När det gäller klimatet. Gör riktiga åtgärder istället som kan vara på sikt. Inte några populistiska tillfälliga. De gör ju allt för att överträffa varandra. Bjuder över och säga göra saker och ting som inte på något sätt gagnar klimatet. Flygskatten är ju sån. Folk flyger inte mindre fler. Det är bara att staten tar in yxtre pengar. Och så håller man på också på med bilarna. Så folk har ju inte råd att åka snart. Och det här drabbar ju naturligtvis landsbygden och glesbygden enormt. Jag själv håller på med ett projekt för glesbygden ihop med en kille. Där vi kommer att leverera färdiga butiker till glesbygden. Som är obemannade. Och därmed kan vara i väldigt små kommuner och funka. Den här killen har testat i Linköping och det har fungerat perfekt. Men naturligtvis ser det full kontroll med kamera och så vidare och ID-kort och allt det där. Så vi får se om det kan fungera i hela Sverige då kan landsbygden kanske börja leva lite mer. För idag är den död på många av ställen och ändå pratar alla om landsbygden. Men det är ingen som bryr sig om landsbygden kan jag säga. För den kommer läggas ner mer eller mindre. När alla funktioner börjar sluta gälla. station flyttar. Som sista kan man säga utposten. Posten och allt det där är borta för länge sedan. Livsmedelsbutikerna är borta också för länge sedan. Förstår man inte att man gör det här storstäderna och björntjänst genom att alla vill flytta dit. Det gör ju också att alla priser trissas upp medan landsbygden är nästan gratis att bo på. Nej, nu får ni göra en politik som gagnar även landsbygden. För det är de som levererar de stora värdena i samhället. Som är elkraften till exempel, vattenkraften. Våra gruvor, våra skog. Allt kommer ju från glesbygden. Ändå får man ingen del av kakan. Det var bra för idag. Vi får hoppas på att Evko Skövde kan klara sig. Men jag kommer inte gråta ändå för Severhov som sagt, var är mitt andra lag? Och det är ju fantastiskt det här med, med Göteborg. Och frölunda och tränaren. Grattis verkligen till ett fantastiskt år. Och ni har gjort det grymt bra. Ni vann både Europa och Sverige. Och det har inte många gjort förut om det är någon.